Валеріан Підмогильний. Невеличка драма. Роман на одну частину. В чарах кохання моє дівування вільною пташкою хотіла б прожить. Вільне кохання і вільне обрання серденьку волі як хоче любить. З дуже сентиментального романсу. Прийде час, коли ця жінка буде відчувати себе дівчиною. Звичність і знання любовних утіх залишаться в ній як згадка про давно читану, недозволену книгу. Вона відродиться для нового життя з дуже гарного роману. На світі Іва зовсім сама. В густому лісі, де вона вступила з гострим щемінням у серці, з напруженням свіжого тіла і бажань, стояла тиша і вогкість. Жодного шелесту, свисту чи шародіння. Важкий ліс цей був мертвий, бездушний, за серпанком ранкового повітря. Вона не чула своїх кроків по землі, так ніби пливла все вперед, далі, в глиб гущавини, і суворі стовбри, здавалось, розступались перед нею нескінченною алеєю. Стелили їй шлях туди, де прагнула вона в своєму легкому поході. Вона вийшла на узлісся. Невидиме сонце десь із-за її спини поклало широкий промінь на степи. І от на пагорку побіч себе вона побачила церкву. Вона спинилась, і її серце пристрасно закипіло в перечуттях, кожним ударом припинаючи її до місця бо від церкви з горба врочисто сходив чернець. Ось підвів він заросле обличчя, і малий віддалік, що кроку зростав, заступаючи церкву і обрій. Вона чекала з надією і страхом, його наближення почуваючи як грозу. Ось він підніс руку до її грудей, і ту ж мить позад його жахливого тіла повстали тисячі нестерпних дзвонів, витягуючись у безконечний колючий звук, що в боліснім коливанні його вона впала у безвість. Марта раптом розплющила очі і машинально схопила рукою будило, що потрясало кімнату гострим, знайомим і бридким дзвоном. Хапливо ворушила пальцями, силкуючись спіймати жорстокий бійчик вранішнього гвалтівника свого молодого сну. Годі, годі, вона й так знає, що половина на восьму, що час уставати, вмиватись, снідати і бігти на посаду. Але запал будильний сам себе вже вичерпався – і блідість лютневого ранку спокійно глянула на дівчину за прозорої завізки вікна. В ту мить Марта невиразно відчула холод, бо лежала горілиць розкрита, зібгавши в ногах ковдру і підпокривало. Вона ще хвилину полежала, щулячись, потім поволі сіла на ліжку і міцно стиснула руками обличчя, щоб відігнати рештки сну. Тоді затремтіла, дізнавши холоду вже явно, і хутко почала одягатись. Вчора ввечері вона не топила в хаті, Хоч чотири полі на дров, щоденна порція палива, були принесені і лежали купкою коло груби. Вернулись пізно з театру, ніякий гарний настрій був, тож ліньки було підпалювати, і спати вклалася хапливо від якогось невдоволення, від невиразної ваги на серці, що настирливо хоч і ніжно її гнітила. Щось таке, як душевна нудота, легке й неприємне чуття розлагодженості всередині, як ніби в трибки душі, потрапило стороннє твориво, Щеплялося зубців і гальмувало їх поправний ритм. Але заснула швидко, і це завжди їй було, що хвилинами смутку чи прикрості сон приходив до неї лагідно й охоче. Льову вона не запросила навіть до хати, але він не образиться. Взагалі їй обридло його дворічне нудне впадання, мовчазне служіння, безбарвна мова і покора, непорушна покора. Подумати тільки, вона вигонала його з хати, прилюдно дурним узивала, Забороняла місяцями на очі навертатись, і він терпів. Він ні разу не розгнівався. Один тільки раз, дуже давно, сказав, що любить її. І це неприпущена помилка була з її боку, що вона дозволила йому говорити про це в пориві жалю і самотності. Неприпущена помилка. Тепер вона була вже в черевиках і хатній байковій сукні, що правила їй за халата. Енергійно розчинивши двері, вийшла до кухні, де від геть замерзлих шибок, було ще похмуріше і холодніше. Тут, на мить, дівчина спинилась, наслуховуючи, хоч і знала, що в цей час кухня буває порожня. З її сусідів фрау Гольц Німкеня півгодини раніше рушає на базар, а родина кооператора Іванчука розпочинає життя півгодини пізніше. Це, власне, їй змусило Марту ставити своє будило на пів до восьмої. Дарма, що й о восьмій вставши, вона вчасно б на посаду потрапила». Бо була навдачо-моторна, і всі життєві дії робила на диво швидко. За хвилину прибиралась, їла ніби по хапцем, ходила прутко, а капелюх і пальто, мов самі на неї надягались, коли вона рушала з хати. Така сама була і на посаді, так що безпосереднє начальство її і завідувач став частиною Махор Тресту, на що вже похмурити неговіркий, а й то якось, що правда наодинці, назвав її добірною робітницею. А все ж вона мусила щодня уривати непотрібні півгодини від свого власного сну маючи на це поважні, хоч і зовнішні причини. Справа в тому, що Марта любила вмиватись, власне обтиратись холодною водою, а потім шорстким рушником до червоного тіла.